Два і один. Можна також було заскочити до братів Коклюшів, двох ізгоїв, треш-концептуалістів, технарів-самородків, які у вільний час знімають різну туфту на кінокамеру, складають до цього звукоряд, цифрують, мікшують, рендерять, апгрейдять, в'ючать, дрючать, врешті записують на відеокасету, викурюють понаперсткові трави хімки і з пафосом сумлінно зробленої роботи Проглядають відзняте. Творчий тандем треш-концептуалістів носить назву «The Whooping Calf Brothers» або ж «Антиодут рятує світ». Примітка «The Whooping Calf Brothers» – брати кашлюки. Те, чим займаються трешери, маестро називає «робити з гівна цукерочку». Треш-концептуалісти обожнюють вештатися пустирищами і звалищами. Там вони крупним планом фільмують і ржаві залізяки, і тому подібний непотріб. З доступного асорті треш-концептуалісти видаються йому найбільш прийнятними. Творчі люди з мінімумом комплексів відкриті новим відчуттям і враженням. Достатньо просунуті, щоб не цілувати землі, якою ступала нога маестра. Молодший коклюш, Олег, був ще й запеклим енорезником. Ніщо не повертало маестрові радості буття так тихо, як ніч під однією ковдрою з антиододом юніором.